نبی علی صلالو السلام داس زمانه شی. وی داسه زمانہ برآشي یو لار په غاړه باندې بسو خلق ناشوی یو زنانہ بروانوی او از زنانہ بروانای او یو کس بد د مجمعینه پاسی وا زنانہ بو ادری ځنتاب او تام ادری او ددی کمیس په داسو چت کی لا کسنج چې د ګډی لوم اوچتول شي او بیا بد د سارا پزلارہ باندې زنا شروع کی کمیس پته اوچد چت کی زنابه شروع کی ابا مولا دې بزنا شروع کی ټول خلق به ګوري او زنابه کیږي دې حالت ته خبر نبی صلی الله تعالی وسلم رسي عقل ته نراتل چی یا الله دا به څنګه کیږي اوس چوغوره نو چې په یورفی م کې او د دوبۍ او د انګ دې غټو خاريو کې چا ازای کې دې دغه داخ او زنا نه سړی ته و, و چې خ... زن... ما سردا کار وکا او اوا سره نه کینو غل سزاور کیتا دې خویش ول نه پورا کړي ده هتا خبره ورسيده والذين هم لفروجهم حافظون ایمان لاړه خلکونه پاتې شو ټیک دمن دا دانووهو صحابه کرام دي دا غي نه دا څه غلطي شوې دي خو کاله چې غي پر غي خ نو بیا دي نوبيا الله رب ل عزت دا غي مدحه کوي معیز اسلامي رضی الله تعالی عنه اغه نه بچلی دا ده راغله ده دربار عالیات جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی فلا اقرار کړه دی وای مال سزا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را جمع دی او چې کله شهید شو راجن شو سخل کو خبرې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انه الان لنغمس فی انهار الجنہ ته خدای قسم ماعز اوس د جنت په نهرونو کې خو په وای دانه چې د دا من دانو چ انسان بداسي چداغنه به گناه کیږي نه ٹھيگه به گناه گنا خو پکار دادہ چې الله ته تو توبه واسي الله رب العزت وای چا چې په ناپوي سره یو گناه وکړ هر هغه سړی چې هغه گناه نو دا جاهل دی جاهل نه کاغه لوی عالم ده خو چې گناه یو ک جاهل دی راش الله ته او دريګا الله بده معاف کی الله بده معاف کی او حت الوصا د خپل شرمګاو نو حفاظت وکا او کدی او ک نو الله و در کوم لگ ون تا که خواهی دنیا لگ طول و مطا و دنیا قلیل سوره کاف کتاسو ویلو مطا و دنیا قلیل او بیا دا دنیا تکونو لوابالو علیکم دا و پتاسو بوابال شی ایسو ام نجوڑی گرد دی فائدو نا اد دنیا سجن المومن دنیا خود مومن جیل خانه دا جیل خانه کی سڑه پخپل خواه بانده وقت نتی ری او نجیل خانه کی سڑه خوشا لی د جنته فردوس تمنا او داغي خواهش او داغي د پاره ځان کړول دی الله مونږه پیدا کړي الله ولذیناکسان او مومنان آنکسان دی چې دوی له شرم گاونو حافظون حفاظت کون کړي الله الا علی ازواجهم حدیث کې راضي نبی علیه صلاتو السلام فرمایي لا یزن الذانی سین یزنی او مومن مؤمن پداس حالت کې زنا نه کوي چھے د مؤمن وی مفسرین او محدثین کرام ذکر کوي سمت مطلب دی وای کله چې سړی زنا کوي زنا نو د د دا دا ایمان داد دا نه اوچت شي او د سر د پاسا ولادي سر د پاسا او چې کله د زنا وکي نو بیا د ترا سره شيرا ما شي سپت لګي الله مکا پداغه حالت کې د انسان نصا اوتو سا اوتو بې ایمان د دنیا لاړ شي سوګو جواب کوي سوکه خلاص ولشی دا الله دربار نه نب... دربار کې بیا سوک دغه سپارښ کوله شي زنا د غغونوم زنا ده په پردی زنانه خبره اوري او, او خوندله درکې دا زنا ده زنا ده او غغونو زنا ده په پردی سړی خبره اوري په بل نیت باندي او خوندله درکې دا دام زنا ده دا زنا ده لاس او زنا ده لاس د یو بل سره ملاوي پردی جیني او پردی الک لاس ملاوی او لاس یو بلماگیره مگی دام, دام زنا ده دارنګې دام زنا ده چوغوره او پسترګو باندې خپل اخلي د سترګوم زنا ده لګا دېس ک رازی سترګم زنا کوي وغونام زنا کوي لاسوم زنا کوي خپین زنا کوي پاغ غذای کوي چکم زای کوي زنا کوي یا ستال ته ګوره استاد ک تو حاجت پورا کوي یا استاد خبر او پاغ خپوب نتار مقام ته زين او غ غذای چکم نه اغه ام د زنا کوي رازی ایلا لازوالیم مگر پا خلو بی بي بیانو بانده وما ملکت ایمانو اومو او آنسو بانده چی مالکان شوی دی خلاصونا دده دی وینز سر اخپل خوایش پورا که اخپل بی بي بیانو سر پورا که نور زائنه فا اینا هم بیشکده غیرو ملومین غیر ملامت اکل شوی دی پا بار دده دی که فما نیب تغا ورا زالکا پس چرچیا سوگده چویلتو ما سی وعد دینا بل طریقا فولای کا دا کسان حر داغه شهوت پلاس پورا کول وینو الله يفولائک او مولادون دا دې تجاوز کون کی دارنګ گاغه داوی متاوی نو هغه پکې را داخل ده لکه دې شيګه نو هغه دارنګ هم جن پرستی زنانہ د زنانہ سرخویش پورا کول اپکه الګ دا الګ سره بس خوچ سنا روا طریقې په مانې تغا ورا ذالیکا او نورو سم داس داسی طریقې راو تی دي چا ز چې څوک دې خبر شکر دې خدای دې ته خبره نه او چې څوک خبر نو غي تاسې پته ده د حیا د وجه زنه شم ویله ها رسې کم دنو په بازارونو کې ملاوي کې او خلک یې ناروا فمن د ټول حرام دی بیا به ده که پس سر چاسووک د چې ویلله ټو ما واه دی نه بله طرریقه فلاین کو مللادون دا د تجا کوونکې له زییننا او مو میان قساندي امانا یم چاې د خپلو اماتونو وا د او د خپلو وادو لوو شپګمې پفت شوه ل اماناې هیم دا پېنظموه د دا شپګمو راغنا ل حز کوون او ام صفتو واللزینا دامو منان آکستان دی او مالا سوالواتیم یو حافظون چی دی پو منزونو خلو باندی یو حافظون امیش گری کون کیوی امیش امیشا همیشا منس کئیو پو منس باندی امیش گری کئی دا بزرگان یا اللہ من دی کراولی یا اللہ من کی داس صفات پیدا کی اولائقہ دا بزرگان او مولوار سوندې دی میراث کې وڑون کې الذین آکاسانی دی سنال فردوس او چو بڑی کے کې جنتي فردوس او فی ہدی پای کې خالدون وی با ہمیشہ ہمیشہ وی پدې جنت کې والا قد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین دے بل باب او دے کې شپک دلائل عقلیا پس بعد توحید باندې وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ او تحقیق سرمگا پیدا کرده انسان لرامن سلالتن دو چانکل شوینا من توین یعنی خارینا من بیانی دو چانکل شوی یعنی خارینا چانکل شوی خارینا مو پیدا کرده ده الله ثم جانه بیا ګر سوالې منګا بیا ګر سوالې دې منګا دې متلط انسان نران نو نطفه في قرار مكنه په آغاز زای محفوظ کې ثم خلقنا بیا خلقنا په مانا دې جاننه بیا ګر سوالې دا, دا منګا نو نطفه وعلقتنا يا بیا ګر زو منګا اغه نطفه علقتنا چکوینا ټوټدوینه په خلقنا لغلقا پس جوړو منګا بیا دا وین علقه چکی وین مزغتاً ٹوکڑا دو واخی فخلقنا بیا جوڑاو منگا بیا جوڑ کلی دی منگا المزغتا دا ٹوکڑی دو واخینا ای زوامن کرفنده سم فکساونا لئی زوامن لحما پس اچاو منگا اغی ادو کتا لحما واخی لرا سم انشعناو بیا پیدا کلی منگا دلرا خلقاً آخر پا پیدایش بل سرا الله وی پیدا کلی انسان د دخارینا بیا گر زولی دا منگا اغی مطلق انسان لرا. یا نوطفاع بځای ما فوسکی دا ډوره مراحل فرازي فتبارك الله مبداد رد مبداد شرك فعلي شرك فلبركه فتبارك ع سبه پهتهباره کلله پهبرکهت واللهله تاله سان خالیې چې ډیر خستې د جوړهون کونا خالی قیل مونوڅ نه کوم بیا بعد ذالک پس دینا خام خاملی بیا ب شکه تاسوو بعد د ذلك کا پس د دیله م تون خاام م خالیدون کي څ عید ن کوم مو بیا ب شه تاسوو پر د مبانندې تو باونا پورته کولی بهشي بعض بادل م وي ییا. ځن د کول تا الله یې پیدا کړل مینه بیا بم نو بیا د قیامت پرز بجوندې کیږي دا پکشته را پکیدا چې قبر کې بجوندې له ونې دی هغه خلک پاګالان شوي دی چې قبر کې حیات جسدي عنصرې د منټلانو هسپتال د بوتل غاړي دی بل علاج نشته دی چې د منټلانو هسپتال کې داخل کی نو دا قران مونکر د احادیث مونکر احادیث صحیحہ کثیره او خرافات منګړت روایت خرافات زټلیات او منګړت کیسه نو غیر اغستریغه ورسرشتد نور ورسره هیڅ شي نمشته والله قد خلقنا فاوکم ذم دليل عقلی او تاسې سره پیدا کړی د منګړ برستاسونا سبع طرایق سبع طرائق و اسماننا طرائق اللان دي باندي يا ذيما من سبع و لاري طرائق عادت لورات لو د پرشتو د پرشتو دت لورات لو و لاري و او كنا او ني مونغان الخلق د ما اعمال د مخلوقنا غافلين بخبرا وانزلنا من السماء دليل العقل وانزلنا من السماء ما ام بقدر او پیدا کړل او را ورو مونږه د ما ام اوبا بی قدر پا اندازه سرا فاسکن نا حضای ورکو منگا غیلرا وانزن نا من السمایر ورکو منگا دا برنا باران و بولرا پا اندازه سرا پا زایر ورکو منگا غیلرا پزمکا او بی شک منگا پا د دا دی بانده لقادرونا قدرت والیو منگا دام ختمولشو لکا سور ملک آیات لمبر اخیر کی براش بالکل اخیر چکم ده آئی که با اراشی که اللہ ربو لزتا ستاسو داؤبا بلکل ختم کی نسوک داسشتی چه تاسو لبیاد داؤبا در کی اللہ اکبر سوره ملک تاسو گو رئی آیات لمبر اخیر التکی اللہ وی قول آرائیتم ان اصباح ماؤکم غورا او آیا تاسو غور کله کڅوږر سویغه او بس تاسو غور راوچی پس سوګ دې چراتل بو کی تاسو تا بے ما ایم ماینو پا غو بو چینه دار و تاسو لا بیا داسې چینه بدر وبدر کی الله او اینا علی ذهابن بشک منګه پدې ختمولو باندی ها ما حق قدرت والیو فان شاءنا لكم بجناتو سالورم دلیل عقلی فان شانا پیدا کړي د ما ستاسو ده پارابه پس سبب د دې سراج جنات جنت باغونه من نخیلند کجورنا و انا بندان ګورنا ستاسو ده پارا فی ها فدی جنت کې پواکو کثیرا میوی بوی ډیره زیات او منها تاکل باز تاسو ده دینه و وشجاراتن تخرج او ټوکولې دا منگا و امباتنا شجاراتن یا پیدا کړي د منگا پېدا کېدام انګاو نلاره پینزم دلیله عقلی تخرج من تور سینا چې راوزی اغا د غر تک شینه چې په مقام د سینا کې ده سینا د مقام نه او تور غار تک شین چې راوزی اغا د تک شین غار سینا مقام ولنه تم بوتو بيدونی چې ټوکیږي اغا زرغونیږي اغا سارا د تیلو نا وسبغ للآکلین او سارا د سالن نا د پارا د سالن نه اکم زیتون تا اشاره بہترین سالنده زیتون و ایدنا لکم فی الانعام دادل چاکڑی دی شپگم دلیل عقلی او بیشک استاسو دا پارا پسارو که خامحایم رد تے نسکی کم مما فی بطونیا کو منگا دا بازی آسنا چی دی پا خیٹو دا آنی که و لکم فی آغا شودو تا اشاره پیو تا او استاسو دا پارا پا دی که منافع کسی را دیر زیاد پا واید دی ا سورینا حلکی ا ذکر کړو ستینا وا غاټی سا دړې وړې سا دړې خېمه دا ټول وغیره و من اوصافها واو باريها واشارها ها ټول ذکر کړو کنه و من تا ګنو بازدا نه فرای تاسو و علیها او پتی سارو باندې الفل کې او پکشتو باندې تهملو ناس واره ول شیتاسو دواره ولې شيطان سپاغه دا ټول نعمتونه دا د الله رب العزت پیدا کړې دي الله دله کړې دي نو د الله توحید اومنا او عقل سره دا ثابت دی چې الله یک یو دی او د الله توحید اومنا او د الله رب العزت نه فرماني مکاو او توحید دا نه چې بس صرف اللہ درندے چرندے پرندے پیدا کڑی نہ دا چ اللہ ذکر کئ دا تول پیدا شونا داد دید دا دا پارا چھ دا خلق پدے باندے اقرار اوخی چاو دا عرص یو اللہ دا داشر سے پیدا کڑی دین دا تول عرصہ گئ دانہ چ بیاد پک نور سوک شریکان کڑی وا لا قد ارسنا باب او پدے کش پک دلائل نقلیہ پدے مسائل توحید باندے اول دلیل نقلی دنیا سلام نہ walaqad arsalna nuhanta fi saraligalom ganu alayhi salatu wasalam qom daata faqala ya qawmi abudullah faswilu aw qawm sama bandagiyo kita suda allah taala nishta sta sulpara is kis mahajat roma siwade allah taala na afala tatquna ayata su zanna bash koi de shirkan gurada ay kho arsama nal lekin bi aid allah sara ghair ra madad ko da na che bas sirf da witch allah khaliq de nogi قالوا واقرار العباد بان انه خالقهم هو منتهل ایمانه والناس في الايمان شيء واحدن كلمه عند تصمسول الاسنانه دای دای چې بس بندگانو په دې اقرارو کې چې الله خالق ته نو دادو ایمان انتها ده او یې خالق کو ایمان کې ټول داسې ده لاکه څنګه چې اګه بس من غزيغا غاغ هندي دا یو د من غزيغا غاغي چې کم دي برابر دي وی خا کچر دا صرف وینو بیا خو بجال مسلمانو واس ال ابا جهلن وشياته ومن والاهم من عابد الاوسان ابو جانت افوسوکا او دا هغه دا د ډلې او دا سنا چې د بوتان عبادت وکاو دا غنه تپوسوکا واس الیهود وکلا اقلف اقلف مشرکین عبدالمسیح مقبل الصلبانه دا هر نا سنت مشرک یهودی او نصراین نه تپوسوکا چې د صلیب عبادت کوي واس الصمود وعاده بل سن قبلهم عاده نوح دارنګې تا پوز دا آدیانو سمودیانو ناو دا غیل مخکی دا قومی نوح والا نوکا چی دنوالی سلام دشمنانو چې په طوفان تا باشیو دا غیل تا پوزو کا واسعل شرار الخلق اغلا امت لطیتن همنا کی حض کرانی اغا دیر نا کر دا مخلوقاتو نا اغا لیواتت اغاینہ تپوسوکا قوم دلوتنه واس الکذا کای امام کل معطلن فرعون ما همان ما کارون ما همان کارون فرعون او همان بینه تپوسوکا س تپوس دی ټولناوکا دا توایا هل کان فیہم منکر للخالق رب العظیم مقونل اکوانے آیا پدای کې داس سوکشته د خالق منکرو چې الله یې چرا ارسو جوړ کړي دي دای شي کم نو پکه تول نو بیا خو من كافر جه من كامل الايمان بیا خو دای لام زیر اور دو کا شیبا هر بود پرستو داننګ سمودیان آدیان نور تول فروان قارون او دا تول دایله زیر ورکه چې تاسو کې یوم کافر نشته ده سر سید احمد خان په شان تلک او دنیا کې کافر ومنل د تیر شوه دا هغه جهان په نسبانه بیا تول حق کامل ایمان والا وایا خالق منل صرف ایمان نه ده الله اکبر ما لکم من الہ غیره افلا تتقون فقال الملأ الذين فسوا ا غټه ایتو اګه سانو چکوبره کړه د قومونو هله د قومونو هله صلاتو السلامنا ما هاذا اول اعتراض ما هاذا إلا, الا بشر ندي دي الا بشر مثلکم ندید الا بشر مگر صلی قدره د مثلکم پشانستاسو شان تاسو یرید اي تفضلا د وې می اعتراض وو اړیده چې دا مشر علیکم پتا اندې دا مشری لراغله د مشری ځان له جوړول غاړي والا او الله درې متره او کچره په خوې د الله تعالی خامہ خاراله ګلې به پرښتې لره پرښتې به و دې پکې د کمه غاړه راغې ما سامیاں بهاذ الصلورم اعتراض ما سامیاں بهاذ نه دی اورېدلې مونږه دا مسله د توې یا دا را لګل بهاذ اې به ارسال البشر رسولا دا, دا انسان پیغمبر جوڑل دامنگ ندی آوری دلی فی آبای نال اولینو پام اکابیرینو اولنو که یا دا کابیرینو اولینو نا منگ دا کابیرینو نا دا ندی آوری دلی جیز منگا کابیرینو دا سنوی اعتراض اینو هو ایلا رجولم بیهی جننا ندی دام اگر یو سڑی ده به جننا چې په دبان د لوان توپ ده په ترابه سو باندې انتظار او کیتا حتا هین تر مرګه پوره پرېګرې چیمړ شیمړا او ګورا تاس تماولو دا ټول رسوم د جاهلیت اغه واقعیات الله ذکر کوي چې د نبی علیه صلاتو په قوم کې اغه بيمارایې نبی علیه صلاتو والسلام بارک يم وکنا ته تاسو پرون سور انبیا کې ویلو چې د نبی علیه السلام بارک اوم دا بس مړ به اخلاص نا اللہ جواب راو لے گا وما جاننا لبشر من قبل کالخل افا ایم تافاوم الخالدون ما امیش گری دیت چا دفار ندا جوڑا کڑی امیش گری دیت چا دفار نشتا دی بام لیگی تبامی اور <laughs> لا وې د مارګ انتظارو کوي قال او يغرب من سنيه راواز ما امدادو کې ما په سبب دا نه د نسبت درو کوماتا پس وای حکم غا ته نسائل پول کدا چې جوړه کته کې ষ্টېل را بيوا بي ايونين ما ماغزو من په حکم سم من غواندي پس هار کلاچ را شو کوم او جوش ويغه تنورا فسلوك فيها فسوار كفديك من كلن دا هر قسمه نه زوجين جوړه اس نه نه نارو ماده واهله کاه ان سبق مگر اوسوک چې پیسې راکړې دا پیسې لا کړې پیسې لا شوه دې په باندې ال وینا عذاب دو وینادا عذابین هم دوی نه والا تو ح طيبنی ش پارسم کاف اللذ ما تا فلذینا فباردا کاسانو کې ظلمو چې شرک کلے دے دے دی بشک غېدی غرقلې شوی پس هر کاله چې ت برابر شپخ پلو اوسوک چې تاسو دې پکې شتای باندې پس سوایا الحمد لله الذی حمدنا دل هم دونا طول خاص دا اللہ دا پاردی هم دونا صفات دا خدای توب صفات دا ولوحیت خاص دا اللہ تعالی آغزاد دا پاردی چین جا ترا کمگل را دا قوم ظالمنا موت المفتد فتحن فی الاسلام وقر رب بیدتی چی مرشنو الحمدللہ الحمدللہ دا بوای چی بیدتی مردار چی مشرک چی وفا چی اصنا چی تو انہ لیللہ نوائی الحمدللہ وای او داویا چه روز ما کز کمال را پزای دو کزاولو نه براکت ندکل شوی و انتا خیر المنزینیو تیدو غرا کزاون کنا بیشا که خام بیشا که پده که خام خا دلائل دو توید دی او بیشا که داره چیو منگا خام خا امتیان غستون کی بیا پیدا که منگا پس دده دویم او دریم دلیل نقلی تا دو دی زکا دی که احتمال دی يوم هدا مراد ده شده ناقوم ده صالح علیہ السلام مراد شد يوم دهود علیہ السلام شمولو کا دوار مراد دی نو چې دوار مراد دی نو دویم او دریم دلیل نقلی سو ما انشانا بیا پیدا کن منگا پس ددین قارنان آخرین پیڑنانو رے فارسلنا فیهم رسولا منهم پس لگل و منگا پای کے رسولا پس لگل و منگا پای کے رسول يوم پیغمبر ددین جنسنا پدی مسلاع نعبود دا دات بندگیو کوي د یکه والله نشتهستا سور پاراسته قسمه جتره ما سيوار د الله نا اصلات تتقون ا تعزن بچوې د شرک نا ویلو غټای ټو د دا غنا کسانو چې کوبري کلو نسبته کلو د په ملاقات د اخرت باندې او مال دارا کړي ومنګه غیلرا په ژوند دنیا کې ا غي سویلو اعتراضاتو مما ځان ده ده الا بشر مگر صلي قدره مسلو کم تاسو غون تکې ده نو <خم> نور س دی راغلې زنده پیغمبر پیغمبر کای الله اکبر یاکلو ذېمې ترازو یاکلو د خوړا کای مې ما دا سنا تا کلو نه چ کوي تاسو من هداغینا و یاشربو اسکل کوي دې مې ما دا غوونه تش تبون چ تاسو اسکل کوي داغینا خوړه کوي اسکا کای اس دغه دا دایګینې چې بس پیغمبر ورکړه تاسو پریشته یې دارانګې درې wala in atatum we ka charita sutabi daru klab basharan de yo sadiq qadri da sadiq da sadiq qadri misla kum chista suwanta kede no beshak atasu pada waqt ki ye ibadat ta waniyanuna allah akbar shekh da waisa ayba pahawala da tafsir abu saud ba de zikr kulo wi aga di zaiban di liki che da da ajayb na jibada wa wa min اتباعا مثلهم عابدوا عاجزا منهم ددای دها ماقته چه دخل ځان په شانته اتباع و نه کولا ویرا بشر مثلکم د دې اتباع نه کولا د دې خبره نه منل چې د دې په شانته خو چې د دې نه کم او داغ بندگی کولا د هغه بوت په خپل ګوتو جوړ کده نیک بنده په شکل باندې یا قبر ته بلال په سجده بپری وتل او هغه ویني د دې حماقته آیا ایدو کم آیا ایدو کم آیا سرا و دې کويتا سره نن کوم چې بشکتا سوېځه تومر کلا چې موږ شو و کون تم تو راو شېتا سو خار خارې و ای ځا ما و ډو کې نن کوم بشکتا سو مخراجو نا پورتا کوله بشېتا بیا د یستې شېتا د زما کېنا هاي حات هاي حات لریدا لریدا لېما اغسلا یا لریواله دې لریواله لېما اغسد پانا تو دونکو تاسو سره وا ده کوله شي ان هي الا حياته دنیا نه ده د ژوند دنیا الا حياته نا کا جوان د دنیا دی نا موتو چې منګمړي ګوونه نه یاو ژوند کیو انسان څه تقدیم تاخير دی منګا منګا ژوندې شوشت شو نا موتو نو بیا مر شو وا ما نح نو بماوسینو او نو منګا دوباره پور تکلې شي بیا نشو پور تکولې یا تا ما نا موتو نا مراد دوی او مونږ جووند کیګو یعنی زمونږ لا راستوبیا راځي او, آو مونږ بیا پورته کولنی شو نه به شو پورته کول مونږ دا یو سلسله ده جاری ده جی یا نموتو اکابرین زمونږ مشران زمونږ اغه یې مړیدل نموتو مړي ګمنګا یعنی اکابرین زمونږ مشران زمونږ او مونږ جووند کیګو راځو دا غرس د سلسله شروع ده بیا د قبر نه پاسې دل چتنی اینو ہوا پینزم تیرازو اینو ہوا ندیدہ اللہ رجولن مگر یو سالے دے چی دروغی جوڑ کردی پا اللہ تعالی بند دروغ لارا وما نحنو لہو بی مومنین یومنگا تصدیق ان قالا اوی پیغمبر رب ایراب زما ایراب زما زما ایمداد دوک زما پس اب دا ایچ دینیز بد دروغو کماتا قالا اما قلیل اللہ یصبهنہ قالا اوی عَمَّا قَلِيلٍ عَنْ زَمَنٍ قَلِيلٍ دَلْ لَغِ زَمَانٍ د لګي زمانین ابادو لا یزبهو نہ حام هاشي بده نادیمین خپل پیمانا پسونه ول دی لا چغه بل حق پر اشتیا وی یا بل په حکم د الله پسو ګرزل منګا غی لرا غوسا انا خشاك غوسا ان تور بوسه فبو دان په سلوک ته د دا قوم چې زالمان دي دلیل نقلی اجماعی بیا پیدا کړ منګا پس د دینا نور پهلولرا نور لرا نو فکذبوهم انبیا فکذبو انبیا اوم فااهلكناهم مدارک ذکر کہی ا گئی د خپل انبیا او تکذیبو کو منغه یوم هلاک ما تصبیق من امته اجلها نمحکی کی یوم د خپل نشی مخکی دے یو امته د خپل نیټه نا یو ټولګه یو جماعت د خپل نیټه نا نشروستو کده ثم ارسلنا رسولنا تتر بیا راولې گل منغه انبیا او پر لا پسې پس هر کله شراب غی یو یمته یو دلتا یمته پیرامبر دایې د نسبت د درو او باو کاغه یا تا پس حالات وکړو مونږه هغه بازې دایې په باز پس د باز نورنا بازاهم بازې دایې بازن بازان پس د باز نورنا وجالناهم او او بغر سوال مونږه اله لا تاریخ د زمانه واقعات د زمانه احادیثه تاریخ د زمانه واقعات د زمانه پس حالات ته د پردا قوم شای ایمان نراړي ثم ارسلنا او پ ظ د لیلی نقللي سلورم مثالله سلام نه پ ظم د هاروونه للی سلام نه او بیا لګلو اونګ مثال لااتو سلام اوور د محروونه بیا يات نه پخپلو د لایلو سره پهخپلویت دلیل سرګن سره فرو غون تا ډلو دغته پس غی ان غټو ګوقانو قومن علی نه او دا قوم مکببیره فقالو مینولی بشري ننا بیایان د تکور ف فقالوا دای ابش انومنو لبشراینے ایا مون به تصدیق کو دانه دواو بشار د دوا انسانانو مثل ناجی پشان زمن دي زمن وندین دای مون گت تصدیق کو پدای ایمان راڑو وقومهما دای بیان د دا تعالی وکانو قومن عالین نوې وقومهما او قوم د دې دواړو لانا زمن گده پارابیدونا خدمتګاران دی اخو زمن خدمتګاران دی اغه زمن خدمت کوي نه چې زمونږ خدمت کوې نومونږ به د دایبانی من راړو په قذابو همه په نسبد درو کو د یغې دوړته شود ش د نتیجہ د دا تکذیب داشو چا شو اوتا کی سرکلوں ما منگا مصالحے صلوات والسلام ر لا اللہ میا تدن حمہ چ گئی و اللہ ار اممی وجا ناس پگم دلل د مریم او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام او گر زول د مریم او مور دغه نہاد نہاد د مخلوقات نہا و آوينه هم اوسای ورکلم غا دیواله لا الا ربواتن اغا اباد از مکیتا ذات قرارین چه زاید ارامو و ماینا اوسای هو تو بو چاری تو یا بیت المقدس یا فلسطین یا دمشق او یا رملا دا افالی پدیکې یا بیت المقدس یا فلسطین یا دمشق او یا رملا دې ځای کې او ائسه عليه الصلاه والسلام او امه صلا کړه و د توحید بیان کړه او ستا اعلان نکړو چې ان و ربکم فعبدو دې ځای نه دوي مهسا اوا شروع شو او په دې کې بابا دی او دې کې ردې پشر کې په لیوان نه اول باب د 77 پوری او دې کې دلیل نقلي اجماعي اجمالي او د یو دوه سوالونو د فیا او سوالس پلیتۍ دا غټه غټه ذکر کړي او و صفات د مؤمنانو ذکر کړي الله اکبر یا ایها الرسول و طول انبیاء او تاسو مین نو طيباتې د پاکې سوه سننه او عمل کوي صالحا موافق دواهي صالحا پیغمبر ته چې صالح عملوي نو معنا موافق دواهي د خپل وجه مطابق چیکا موهیده تکی دی دا, دا غي سرا الله اکبر دا غي موافق عمل کوي علامه ما رولمانی ذکر کوي و دا هر ہر پیغمبر تہ دا خطابو پخ پلہ پلہ زمانہ کی ہر پیغمبر تہ دا خطاب شیو اللہ اکبر یا ایوا رسول و, و طولام بیاو فرائتا سو مینتئی او طولام بیاو فرائتا سو دا پاکیزہ او پاکی سیزو پاکیزہ او عمل کوی موافق دوای بے شک ز پانسمان نی چتا سو عمل کوی پو ایم خبردارو او گورا دا دامل مشوا چه دا عمل دا قبولیت دپاره دا, دا دا چه طریقہ دا پیغمبر شرطا او بل دا چه د دی دا پارا موافقت دا وحی شرطا او بل دا چه حلال خوراک ولی شرطا و این نحازی و بیشکرہ توحید امت کم دین ستا سرے و امت واحدا دین بلکل یا او زستا سر بیما فتقون او یر اگی زمانہ انبیاء کی میویلی ولتو فعبدون آيات نمبر 92 دلداي فتكونو نو دا خو یو دا چې دا تفنن د کتاب الله دی یال تمه کې زور او عبادت باندې اي دا ځمبي اي کرامو ذکر کوو نو بدون مناسبو او دلته کې خطاب انبياء کرام ته دی او دلته کې ذکر دو شیر کې پھیلی دی د شیر کې پھیلی نه حرام او حلال مسله دا نفتقون فتكون زکه ذکر کوي حلال او حرام نه ځان اوساتې حلال نه ځان او حلال حرام نه کوي د دین امزان اوساتې خاطو ليو نو اختلاف څنګه راغی دا غي جواب فتقت و بس د امهتونو اختلافو کو اختلافو کو د امهتونو امرهم د دین خپل کې په د دین یا طاق او ټکړی ټوکړی کوه نو او یانو عمررمدنین خپله <سؤال> بين ب خلکې زبوره ټوکړې ټکلو کولو سره کوله حز ب نهاره یا وړه بې ما پهغین باندې چې دی څخه دی پرې هونا خوحالی کوون کېدي په پریږ غم راېیم پهغاف لږ د کې حته ه تر مګ تر مارګ پورې پریږ بس غې غاف خدي خلله جواب د سالله <سؤال> چېه منګ نهه ی۔ نو علام مال او زامن را عراقې بیا نو دا غي جواب او دا د زمانه د جاهلیت او ظلمو چې چا سره خبر ډیر مالو او ډیر اولاد بو نو غي بداویګنه کدی منعام ده او د لاله الله نعمتونه ور کړې دي دابه د دا فوقیت او د حقانیت سبب ګرځاو دا د فوقیت لګاوسو نو چې کوم ملا سره خه گاډ یا خه یا د چھغا ور دې باکه پرستی چتنو حقانيت دلیل ده نه دا زمانيت جاهليت د رسو مونې او ایا حسبونا ایدی ګمان کوي نه ما چې به شک خبرداران نه مو دودم بي نه مو دود به شک اګه سو چې امداد کومګه د دی به پای سره دا اولاد نه مې مالنده مالو ناو باندې ناو د زامونه نو ساره اولهم نو اګینه منګه جلدی کو دی د فارا فل خیرات په بدل نه کو یا په بدل دا مالو کې بل لا يشورونا بلکې د نه پويږي ان السینهم من خشيات ربهم به شک اګه سان دا اعاده د دا فی العذاب به کسان چې غید یاري درا بخبل نامشفقون یاريږي اول صفات <تصفيق> د مؤمنانو بل ربنا بیاریگی واللزین و آنکسان هم, هم بی آیات ربیم چیغی پایاتونو دخپل پر وردگار مندی یومینونا ایمان راڑی دویم صفت او درین صفت واللزین آنکسان هم بی ربیم چیغی پا خپل پر وردگار مندی لاوی شرکونا ایسا دارن جوڑی درین صفت شده واللزین یوطونا واللزین یوطونا سالورم صفت آغا کسان یوطونا چی چو... وکوی ما آغا نیکی اتو چ ما اغهما لو اتو چې دای ورکوي و قلوبهم دای بل صفات پینځمو او په داسې حال کې چې زلوناده دی وجلاتون یریدون کوي ان نهم الی ربهم راجون د دې د دیو جنا چې و خپل رب تا ریشا کاچ دی و خپل رابطہ راجو ون واپس کیدون کیدی ولایک یثارونه داب سرګاندا اکه ساند یثارونه چې جلدی کریږه شپغم سپتو جلدی کاون کیدی مخ کیدون کیدی فل خیرات پنه کوکه او هم له سابقون او د دین کو د پارا مخ کیدون کیدی په دنیا کې په دنیا کې دنیا کې نیکوت سبقت کای او نه کای کوي یا وہم له سابقون اے وهم اے لعجل او وهم لها الى اجلها لاجل الخيرات سابقون الى او دې د نیکو دوه جنا سبقت كون کی دي جنت تا جمله او اس خال الہی دغه دوه سوال یماره ما کیسک د نیکوشن دی چه دا دمرنه کئی بلا سوق کوئی منخو کمزوری نشکولن لا نو کلیفو تکلیف ناچو منگا نفسن پیو نفسان دی اللہ اوسام مطابق داغا او منگ سرے و کتاب دی یا انتویقو یا قرآن یا عملنا ما یا انتویقو خبری کئی بلحقی پرشتہ سرا وهم لا ازلمونو اددینا با کامی او نکلشی یا دی سرا با ظلم او بل قلوبوهم فی غمرت من ح الله سوار لصفالتی ذکر کئ و صفات مخک د مؤمنانو ذکر کړو اوال کئ و دا لس شو نو سوار لصفات شو د اړې مقابله کې سوار لصفات او پلیتی قباېح د مشتکینو بل قلوبهم بلک زمنه دې پیغه مرتن پجهالت کې لپاره غلط لري منhazardous دینا د دې قران کریم نه یاد دې عمل امنه و لها اعمالون دا یو پلیتی شوخه منه دغاافلت دی والله هم نو دپه امادي مندو نظالې کا ماېواره د لو د مومن ن نه یا ماسیې واده عمل د شرک ناومله میون چې د دې دپه د عمل کوونکې تر دی پورې چې کله اوننیو منګه سرهکه شو د دی لړیا شو د لاه اضب سره داام یا سا دی چر و و بیا پر یاد کوي ویلله بشي ویلله بشي بیا دیته لا تجه اورو یمن ن راس پر یادمه کوي بشا کا تاسو د طرفامونه لاتون امداد نه شي قد کان نتو آیاتی توت لایکوم تا کی سرهو آیا دنا زما چې لوسته بشو پتا سبحان او رسم باندي رد د زمانه د جاهليت زمانه د جاهليت کې یو ظلم عظيم دا او چې د الله د آیات نو په خلق کړي مستكبري نبي سامر ان تحجرون دیم قباحت مستكبرينا ځان غټ غړون کړي مستكبرينا ځان غټ غړون کړي بهي پدے بیت اللہ تعمیر دے بیت اللہ باندے چھے منگا بیت اللہ تعمیر کردے نو بس بھی ہی ایو تعمیر بیت اللہ منگا بیت اللہ تعمیر کردے منگا اللہ عذاب نرا کئی سا میرا نقیسے کا ان کی تحجور ان پر خود ان کی کتاب دا اللہ سامیران دای سلورما پلی تی تحجرون پری خودل کتاب د الله سامیران مو اصل که جمع دا سامیرین دی او دی زائی که نورم توجیهات چتی خواغازنو کمو بستک که آسان دی او دای پلی تی شوی گورا دا اللہ دی کتاب بی زان غٹگنو دا اللہ د کوران بی زان غٹگنو او بل دا چکیسو ته بی در خواگی خو کسی بی کولی او بلاد الله کتاب به خود او سندا کار دي کی سیدی واقعات تی فساله مال او تذال صدقات ته ڈھک تي اوغه خلقو شروع کړي جو د الله کتاب به خود اا سلام ی دبر القولہ دی غور نره کله قرانی کریم کې ام یا ی راغله د تماله یا تیابهم الاولین ی اغه شت نور اغه مکه مشرانو د اول انوتا ام لامی ی رفو رسوله ما دا قران جاءهم مالیا تیابهم الاولین ی بل قباته قرآن کی نو مشران اللہ. اللہ آفالا میاد آیا غور قران کې تدبر نه کوي نو دایته ساده غلې چې د مشران ته نو راغلې سم الله الله اکبر اصل لم یتدبرن قوله آیه د غور نه کوي په قرآنی کریم کې دایش پاګم پلیتی قران کې غور نه کوي आम جاءهم ما لامياتي ابا اهم الاولين او يرا غلي دايتا اغه مساله چنورا غلي پفا اغه شرانو د دايتا مانس داي مشران ته چکو مساله غلي واغه مساله خو دايتا ام را غلي خاصه تنکار کیدای اوم پلیتی عام لا يعرفو آیا دای نه پیجانی دای اتما پلیتی آیا دای نه پیجانی خپل په انبر لرا پوملو منکرون پس دای دا د پاره ناشنا غړون کیدي ته پیجینس نا خه پیجانی خو بیا تن انکار امی یقولون دایبله پلیتنه ما امی یقولون یا وای دی به په د باندې جنۃ الیونتوب او دغه زمانه د جاہلیت یو ظلم انبیای کرام متا حق پرست علماء کرام متا اغه تبیلونه لیونه او تا تابم دا وای چې تکره مساله ذکر کړي سلیونه د لیونه دا اوس موخه او چې بیا سم بیان کړو تاسو په دماغو د angle دی دی کړه دا اسم دی خلق وی ترقی شوی دا ست ترقی شوی دا بل جانا بل کرات للکلی دی تابیل حقی پا حکسر او اکسر دی نال حقی حق دا کاریون بدگن کی دی لسم قباحت او لسم پلی حق بدگنی او دو اسم دا داد زمانی دا جایلیت یو ظلمو حق بے بدگنی اسم پہ حق بد لگی اسی تابی گی اولا کا د سړی چې خېټه خرابه شو دا مروړي پکې او چې حق بیانېږي سره د پدې خېټه کې دا څلمبي تاویږي را تاویږي دا والي بیانېږي کچته یو دائد قران قران راواخلې او د قران څنګه او چته او پاغه باندې خپل ځان جوړول شروع کړي او د مخلوق اصلاح شروع کړي نو اهلل حلواء والخانه هغه په دا پیډر بدللې چې زمونږه ټیکداري خرابېږي والا يتبال حق او احواهم بلا پلیتی دا چې دایې پائشاتو پسر اوانی ولوی تبل حق او کچریتابی دایری کلاوی حق او دپای شوی بوسمن نو اغز مګ او اغز, آغز سچ پدی کدی بلکه منګارا ور کړه دای ذکرې ما فندونه سیادت دای پس دای د خپل ذکر نه افندونه سیات نه معارضونا اراس کوي دای دلسنه پليتی افندونه سیات نه اراس کوي غیلا فال نارازی ام تاس الہم خرج یا تو غاړې ددینا پدی باندې خرج او جراتو فخراج ربک پس ور کلا اطوا او ربک پاسوار کلا دراستا ډیرا غورا د عدالت لا غورا د دروسي ورکونکو نه او بهشکه خامخاته بل دی لرا الا صراط مستقيم په لاره دلار برابر باندې وا ان او بهشکه کا سانجله ایمان نراړي په خیرت باندې د لاره برابر نه لنا کیبونا وا پس کی دن کی دي دای دهر له سم پهلې تي صراط مستقيم نو واپس شي واپس توحید نه قران نامه ني سنت د پيامبر نامه ني سراط مستقيم داو کنه الله الله چه, چه سنت نو اپشه وي دي نو دا د لوی مشرک دا د لوی بدتی چه د توحید نو اپشه دے چې د قران نو واپس شویلې ا دانا هدایت نشته پکې سراط مستقیم نه چواپسونه بس لاړه تباشې هوا قران دې والا ورحمن نو که چېرې موږ رحم کو پدې باندې ولرکو داینه ا تا تکلیف شپدې باندې یا غاچه پدې باندې رسې تکلیف نه لاله جون زیات پښې دای فسرکه شیخ پلا کې یا مه سرګردانا دای سوار له سم چې کاله تکلیف لری کو په وې بیا هغه سرکشۍ کې راشي او امختشی والا قد اخذناهم تخويب وتفسرن ولو من دليل لا عذاب سرا فما استكانوا لربهم فذيج اجزون كلا فلك دخل پروردگار تھا وما يتزرعون في ضائرہ باند اجزوکلا حتایدا فتحنا عليهم تردی پوری چکو لا کنگا پرے بان دروازہ ذا عذاب ما ذاب ولا ذاب صح ذاب ولا اذا هم ناصا بلی فی باغ کے مبلسون نا میں دکان کو وہ او سوار والافیدا او دا الله تعالی دا دوین باب او پدې کې دلایل عقلیا اول دې عقلیا محض او بیا دې اعترافیا او بیا ساجر فرقار د قیامت او رات په شرک تفریعان علامات سبقہ تفویید دنیاوی او اخروی الله اکبر او هو الذی اول دلایل عقلی محض وهو الذي الله تعالى پیدا کړی استا سره پاره غوونو سترګیو سلونه او ډیر لګ تا شکر اوباشي زم دلیله عقلي مازه دا الله تعالی غزه ذاته چ پیدا کړی تاسو لپاره پس مګه کېو خاص دی الله تعالی تبو پځم کل شي تاسو دریم دلیل عقلي وهو الذي الله تعالی ذاته چ کول کئم خاص د د پاره خاز زده د اختیارد بدلول را بدلیدل خاز زده په اختیار کې بدلیدل را بدلیدل شپېو درازې افلاتا عقلنا تاسو هغه نه نري بل بلکي قالو ویلو دائم سما قالو په شانده ویني دا اچ ویلو په فانو ويم تاسو انسان راغي زمون پشان دي پرشتہوالي قالو ویلو اي اي زاجر په انکار د قیامت اایا هر کاله چمړش منګه اوښ منګه خارې ور وځا ما اډو کې اډو کې اننا اایا لا بیا منګه لا ما وو سونا پورتا کول بشو بیا بلا منګه پورتا کوله شو دا لا کې انکار د قیامت نا دا د اغه زمانه د جاليته او ظلم هو سندا ظلم موجود دی د دنیا خلک داسې موجود دی صعملن او ثقولن موجود دے چای منکرین قیامت دی لاقد اویدنا نہ نحنو اباو نہ تا کی سروا دکله شو موږ سرا وا اباو نہ سمغه مشران سرا من قبل مخ خلینا ان ها ذ الا سات الاولین د پخوانو قله من الارضو صلو رم دلیل عقلی او دا اعترافی دی او دا دریو او نو اول دے اعترافی او و د چا د د اختیار دسمه او دا او چا چوی دی پدې کی کچری تا کچریتا سو پوی گئی و آی د لاد پاره ا په لطبخ پلا سې وي ګولونه زردای چی وای بدایل الله خالص الله تعالی د پاره دای بخل اقرار کئ اعتراف وکئ بدهواله شداهار سه اختیار داد الله الله کول وایا فل بیا تاسو ولین نصیحت نو قبلا وای زمادان نصیحت مساله توحید بیا ولین مانی چی دا ارسه مانی کول وایا کین زم دللی عقلی اعترافي دې قل او آیا من رب السماوات سوگ ده اغر رب ده اسمانونو او رب ده آرشلو ای سیا قولو ناصر ده چوباید لله خاص ده اللہ ده پار ده اختیار ده ده قل او آیا افلت تکونوالی تا زان نبش کوئی ده شرک قل او آیا من بیدیه ده چا ده پار ده اختیار ده اغرچا من بیدیه ملکوتو سوگ ده آزاد چه په لاس داغه کې څوک داغه بعد چې په لاس داغه کې ملکوت شي بعد شیده هریو شي دا وهو یذرو د الله تعالی په ناو ور کوي او لای جرو علی په مقابله د دکه ان کونتم تعلموناکہ کچر سو پوي گئی کپوي گئی نو دا ذات خوخه کنا چې داغه په مقابله کې څوک پنا نشور کوله و غار چرړه په ناو شي دا بل دلیله اخلي اعترافي sayaquluna zara chuway badaililla khazallahu para di qul wa ya fanna tusaruna biakam taratta jadu qul shi itwas ta suban bal ataynahum balki balki gura da izra bi raghat 83 na 83 ki sawaliu ina hada illa satirul awwal inda jawab balki war kala yum gada ilana haq wa innahum aw bishakari kham khadi darojum matakhallahu حنا ذا جنول الله تعالی می هو ال دین سوک نائب و ما کان ما هو من ال اینا و نشته دا غی به علی السلام من ال سوک بل حاج دروا لا زاهبا اذا لا زبا پدا غی و بخلی هر یو خدای به ما خلقا هغه څه چې پیدا کړی دی ولا ال او برتری وو کی باز په راز و باندې ک ګن आले ها وې نشي چا پیدا کړو هر یو بخفلخ بلا غستل او پیوبل به برتری کړي و نه بس داو نظام به دنیا کې چکنن تتر به ترشه و بیا خدای یو سبحان اللہ پاکید اللہ تعالی و دعا سنا چی داخلی که و بیانی حتی عالمی الغیب و شادا عالم دی پا غیب و باندی زمنگ نا چی زمنگ نا غیب دی و شادا پا خکارا و باندی فتعالی اللہ فتعالی امم اشتکون پس اچت اللہ تعالی آ... دا سنا چی داخلی که سری صدار جوڑی قل ویا ربی رب زمان اما تورید نیا باو خیط ماتا ما آزا بیوادون چی دی سری عزا دی سری و دکولشی رب بھی رب زمان پس مگرز امان پس مگرز امان لرافیل ظالم کے وَإِنَّا عَلَى آتَا وَإِنَّا عَلَى نُرِيَكَ او بِشَكَ مَنْغَ عَلَى النُّرِيَكَ پاس بانده چه تخای منتا خای منتا چخوت نُرِيَكَ چخای منتا تا تا وَإِنَّا عَلَى النُّرِيَكَ مَا نه دو هم لقا دیروونه او بشا منګه پهغا سبانې چېښ تاته په غمبره هغه ذاابونه نهغ چې واده کللی مونږه دا سره لقا دیروونه خمه قدرت والیو الله وي بشاکه منګه پهغا سر چې تاته بهښيو ذاابونه نو چې دای سره واده کوو نو کوس دنیا کې لهمونږ وکوو لقا دیروونه منږه قدرت والو خو تریقستا صدا عدب پیغمبر فاکتا یو عدب رب اما تورینی ما یو رب فلا تجانی دواولا غوارا دویم دا خستہ طریقے سره بیان کوا ا دصاب اللاتی دفا کوا ختمه و پاره طریقے سو سره چاډه رخصت د اسیا بدایل را شرک دفا کا توحید باندې نہنو عالم مانګه خو پاسبندې سی فون شید خلک بیانې وقر رب یا ای ربسم درم ادا دو وقر رب یا ای ربسم په ناغړم پتا سره د سو شیطانانو نا او په ناغړم پتا سره د رب ای ربسم دی زیره شیماتا ای از حتا اذا جاءو ک ابتدایي تړ دې پور چکلرشی هر تای ځا جاء هر دې پور چکلرشه تخویب او خرویده احدهم الموت یو تند دی تا ما مرګ کال انو دی د رب رجو نه اراب څنګه واپس کی مالرا سیا دې جامي والرا الله خو یو دی نو اصل کی تکرار دی خدای تکرار نه تعبیر په جامي سره کړي داسې دی ارجانی ارجانی ارجانی ارجانی بیا بیا پوینه الله دې به چیر جون دې سره یا رب خطاب دی الله سره او ارجعون کی خطاب دے ملائکو سرا پرشتو سرا یا خطاب اللہ سرا دے خسیاد جمع بطور تازمنا اراب تصمګه واپس کی منل را واپس کی مال را لعل دې پر اچامل وکم ازوس نیک په هغه سکه چې پر خلک ما کلا هرگز دا سندا بهشکه دا یوکل ما دا چې دیو انکه دا غې دی چې پس ما واپس کو واپس کو څه ته واپس کیدلې وا قائل وا چې دیو انکه دا غې دی او رستو مخ کې د دینه دواله تمانه شامله کخه و موراهم رستو د, د دینه ازدادونه دی و مخ کې د دینه برزخون بر دی ټول مفسرین وایي الحاجز و بین الموت و بین رجوعی الدنیا دا چه ده نو دا مارگا اللہ اکبر او دا رجوع خلال دنیا دا غیر پمینس که یو پردادا یا بازی مفسرین وی دنیا او دا خیرت پمینس که یو پردادا او برزخته او آ برزخته خواه دا نا چه بس ویدل تا چھے کام دنو برزخ بیا برزخ کے جسدیہ انصوری خوایا تھی برزخ پی جانے ف نس... دا نو فخه ف سر کاه چې پوکورې چې سور په شپې کېفیس قسم ن نهص بونهبانې په ما ب د کې پهه باندې واللهته سر نه یو سره خبر وکړي فمن سا کوولت به شاره ته پس سر جاسووک دی چې درون شو تول د مال دغه ف لاه په دا ب زګان هممل مکله خوداریې کامی بهمن خههی ور چې اوڅوک دی چې سپ تول دامال دغه فله ای کا دا پهلیتان کسان دی چې توان ک کوچ خول دا په جننم کې میشهه راې به ماخونو د دای دا ته اورو شک لکوی با مخونات دائی انا رعور وهم فی آده با پایی که کالیخونا وی بد شکلی علم تکون آیاتی ویلی بشیدیتا آیا نو راگری آیا نو آیاتو نازمات چلستشو پتاسو بانده فکنتم به تو کذبون پس وی تاسو پایی بانده چه دروغ بموتکاو قالو ای ربنا ای رب زمانگا غلبتنا غلب شوالینا پا منگ بانده شیقواتو نابد بختی زمانگا او منگا یا قوم بنا ایرا بز منگا اخرجنا او باسی منگ دی جانمنا فاینو او دناک چلی بیا واپش منگا شیر کفر او بیدتا فاین ناس بس بشکایو منگا بیا زالیمان قال خسو فیها ولا تکلیمون قال خسو فیها ولا تکلیمون مفردات مانای که خس آزای که استعمالی گی چی سارے سپیشلی نوی خس آتاوائی لاګمنه چخې وو چخې شه دیتو الله وای اخ صو فیها کوریش سپو پدی جهنم کی لاتو کلمون او ما سره خبرمه کوئ ان نه هوکان پهکو بعض کې نه و ډ من د بندې کارو زمانه کو نه جواب ر باه ا را به مونګه ایمان را وړیمون ایمان را وړ د منګه پهبخ شو کېمونته وررح نه اومهبان وېمونګ باندې د غوره هم کوونکه فتهخواذو تو مووم صخریه پول او ول تاسو غې لهسیخرین پټوکوبانند دی د زمانې د جاهیت. یا ظلمداو ظلم اعظم چې غیب عادت حق پروستو دایانه د توحید سره ټوکی کولی پس نیولې تاسو غیلا را په ټوکو باندې تر دې پور چیر کدی ټوکو تاسو نا ذکریا داش زما وای تاسو دای سره ته حقونه چا هاندل بمونی ځای ته مول یوما بس بهشکه مابد لور کلا غیلا را نن رض پس سبب دا چې غی صبر کلو ان هم هم الفایزون چې بشکه دادی کامیاب هم دید دی کامیاب کا دیب کامیابی زنداباد بریالی دک کدی چالتا بچو یا اللہ منتاغ کامیابی نصیب که قال کم لبستم فی الارض او باوی اللہ تعالی قیامت که کم لبستم سمرا مدپات شوی تاسو فی الارض پا دیس مکا که عدد سنین پشمیر دکلونو بانده قالو او باوی دی لبستنا یومانی سر شوی منگا یورا زیاسی پس تفوس او کئی دی حساب گرونا یعنی پیشت قال الا باسمه ولا تلا نو اسر شوتا صلی الله علیه و آله لو انکم کنتم تعلمون مگر دیر لگو لَوْ أَنَّكُمْ تَاسُ دنیا. دنیا لگ لو انکم کچری تاسو كنتم تعلمون چې پویږي په حقیقت د دنیا کده دنیا په حقیقت پویږي نو دا چې کوم ده د دې لګی او درز نام لگ دی ځکه د افا ها سیبو تم ایا گمان کوئی تا سوچی بیشک خبردارا پیدا کری منگتا سولارا عبسا عبسو او دا چه تا سوبا منگتا راون گرزی گئی دا گمان کوئی دا گمان مکوئی خلاصة دو صورتو فتعالاللہ المالک الحق فس اوچت اللہ تعالی بادشاہ درشتیا لا اله الا هو مشته حاج تروا مگر دک یو الله تعالی د رب د رب د دار عزت من والا و مې یادعو مع الله عارفیا سوق ده چراوی بل د الله تعالی سرا اعلان اخرابل خدای لا برهان نله به چی نه اس قسمت لنوی د د پارابې باغی پا باندې الله په شریک د باری تعالی باندې نه په ذات کې نه په صفات کې زکا برهان شته پا غیبانده اس دلیل پینج نو پس بیشا که ها د حساب ده ده سڑی اللہ تعالی سخده پر پنیز در ربد این در ربی هی ربد ده او شان داده چه نکام یا بیگی کافران بیشا که شان داده چه نکام یا بیگی کافران گره صورت کیوه والکه قد افلاح المومنون آخر کیوه اینو لایف له الكافرون موحد کامیاب ده چه موحد نده ناکام ده د توحید الله اکبر او آیا اې او مهربانيو کې و انت او تې دو غار کو نا غار مهربان کون کو نه ته امتیازات مومن سورات ممتاز په دی باندې چې د مشرکین او د شرک نه نور اعمال هم دي ولهم اعماله من ذلکا دا رنگه صورت ممتاز هو پدې باندې چې د مشرک سرا د غیر الله په بل نه باندې هیڅ قسمه دال انشاء لا برهان له بهي صورت ممتاز او پدې باندې چې صح کلام بو تعالی وای مشرکین او ته جهنم یان ته يخ سو فیها کوره سپورې جهنم بل دا صورت منتازو پا دی بانده چه دا اغی کې د دا ایسا علی سلام او اغد مورو اغا بلند دا مرتبه ذکر کرده و آو اینا همه ایلارا بوا دا رنگی صورت منتازو پا اغا خاص په بیان چه تور سینا پا پہاڑ بانده اتک شنغر بانده روزی ونه دا زیتون دا اغی بیان دا رنگی صورت منتازو د زيتون د تیلو او په فړولو باندې واسب غل لل اکیلین تارنګي صورت ممتاز او پدې باندې چې د انسان ا پیدائش ذکر کو شفاکا سونا نظام الاحما پدې باندې صورت ممتاز او وا اخر دا وانا ان